Диаманти и жаби. Живели някога един рибар и жена му. Има си малко момиченце на имелина? Всеки ден рибарят тръгвал към брега на реката и се връщал само с няколко риби за семейството. Един прекрасен ден, докато хвърлял рибарските си мрежи, погледнал настрани и видял бебе, което се носало по реката върху огромен лист. Боже мой! Какво прави тук това бебе плаващо в реката? По-добре да го отнеса, иначе може да се удави. Рибарият внимателно взел бебето и го отнесал при жена си. Скъпа, това дете се носеше върху лист по водата. Трябваше да го спася и доведа вкъщи. Вече имаме дъщеря? Как мислиш, че ще спем да я отгледаме? Малкото момиченце било кръстено Фермерът ти обичал като родна дъщеря. През годините Лина и Фиона пораснали и станали красиви момичета. Докато Лина приличала на майка си, Фиона била мила и грижовна, точно като баща си. Рибарят се разболял тежко и скоро починал. Фиона била съкрушена. Ти ни донесе лошка смет. Ти си бедствие. Скоро, ненависта на майката към Фиона се засилила. Тя започнала да се отнася към нея като към слугиня и я изолирала от семейството. Карала я да яде в кухнята сама и непрекъснато да работи. Освен ежедневните задължения, Фиона трябвало и два пъти на ден да носи вода, която била на повече от 2 километра от къщата и да мъкне в къщи по една пълна стомна. Един ден тя отишла до чешмата, седнала и се разплакала горчиво. Тогава се приближила една бедна жена и казала... О, прекрасна девойко! Може ли да си пина от стомната ти? Много съм жадна. О, разбира се, че може. Филна избърсала сълзите си и дала вода на бедната жена, като през цялото време придържала стомната, за да пие по-лесно. След като отолила жаждата си, жената казала... Ти си толкова добра и вежлива, че не мога да не ти дам подарък. Всеки път, когато нещо натъжи сърцето ти и започнеш да рониш сълзи, те ще се превръщат в диаманти и перли. Бедната жена всъщност била фея и в момента, в който събрала ръце, се превърнала в вълшебница. Фиона не няла. Фиона изумена се изправила... А феята се усмихнала и изчезнала. Фиона се прибрала от дома и заварила майка си да кипи от гняв. Как смееш да се бавиш толкова при чешмата? Не знаеш ли, че със ти сме жадни? Веднага върви в кухнята! Извинявай, майко. Когато влязла в кухнята, Фиона оставила стъмната, разплакала се горчиво. И както обещала феята, сълзите й се превърнали, блестящи диаманти и лъскави перли, които се затъркаляли по бузите й. Майката влязла в кухнята и видяла, че от очите на Фиона се диаманти и перли. Какво виждам тук? По бузите ти се търкалят перли и диаманти. Как е възможно? Фиона обяснила какво се е случило при чешмата и майка й била удивена. Лина, веднага трябва да отидеш при чешмата, Скъпа, няма ли да се радваш и ти да имаш същата дарба? Трябва само да отидеш и да наточиш вода от чешмата. А когато някоя бедна жена те помоли да й дадеш да пие, да й дадеш. И скоро ще имаш толкова диаманти и перли, колкото поискаш. Както кажеш, майко? Добре, върви тогава. Лина отишла до чешмата, като взела най-хубавата сребърна халба в къщата. Когато наточила вода от чешмата, тя видяла от гората да излиза великолепно облечена жена, която се приближила и помолила да утоли жаждата си. О, прекрасна девойко! Може ли да пийна вода от стомната ти? Да не съм дошла тук да ти сервирам вода. Сигурно тази сребърна халба е донесена специално заради теб, така ли? Ти изобщо не си учтива. Е, тогава, щом си толкова недружелюбна и зла, те проклинам всеки път, когато се опиташ да говориш, да квакаш като жаба. Лина протекнала ръка да я спре и изквакала. Лина разбрала, че твърде късно и се разплакала, но от нея се чула само жабешко квакане. Дъще моя, какви са тези звуци, които издаваш? не се опитала да проговори, но само изквакала. Тя е прокълната. Дъщеря ми е прокълната. Боже мой. Ти ни причини всичко това и ще си платиш, когато му дойде времето. Излез и донеси дърва. Моята Лина умира от глад! Фиона била дълбоко наранена и изтичала от къщата, като по пъти и падали перли и диаманти а другата сутрин Фиона стояла до хамбара съвсем сама и запяла. «Днес ще бъде прекрасен ден. Така ми се иска да бъде чудесен, да вземе моята болка и тъга и да изпълни желанието ми». Точно тогава минал един принц и я видял от разстояние, но не могъл да я разгледа ясно. Принцът се усмихнал. Той бил омагесен от прекрасния ѝ глас. Фиона се върнала в къщата, без да знае, че принцът я е видял. Принцът не можел да стои без да зърне лицето ѝ. Той заповядал на пазачите си да чакат и отишъл в къщата на Фиона, за да я види. Добър ден, господарил. Какво ви води тук? Видях едно момиче до хамбара. Гласът ти беше толкова красив и ангелски, че се влюбих в нея. Коя е тя? О, тя е моя дъщеря. Веднага ще я доведа. Лина, бързо облечи дрехите на сестра си и излез, защото един принц е дошъл да те види. О, ти имаш толкова прекрасен глас. Той възпламени сърцето ми и много бих искал да те взема за своя съпруга. Ще ми доставиш огромна радост, ако запееш още веднъж, за да уловя красивия ти глас в тази ръковина и майка ми да може да го чуе, за да одобри този брак. В въодушевлението си Лина се опитала да запее, но се чуло само квакане. Що за подигравка е това? Обиждате ли ме, пазачи? Арестувайте тази жена и веднага я отведете! О, принце, моля ви простете на сестра ми. Тя е прокълната всеки път, когато проговори, да квака като жаба. Аз бях тази, която пееше до хамбара. Принцът бил омагиосен от Фиона, но искал да се увери, че не го заблуждават. Би ли ми попяла малко? О, принце, простете на сестра ми, защото тя е прокълната. Аз бях тази, която пееше тази песен. Тя се мъче достатъчно, не я наказвайте повече. Умолявам ви, могащи принце, проявете сила. Принцът бил много впечатлен от гласа и. Гласът ти е толкова красив... Колкото си и ти самата, а и показа, че имаш красиво сърце, много бих искал да станеш моя принцеса. Прости ми, принце, трябва да се откаже, защото сестра ми мечтаеше да се омъжи за принц. Какво? Не мога да се оженя за лъжлива жаба. Фил на коленичила и погледнала към небето. О, вълшебна Фейл! Моля те, лада ми помогнеш и да додеш моята благословия на сестра ми. Готова съм да взема проклятието и върху мен, за да може тя да сбъдне мечтата си, да се омъжи и за принц. Като видяла сестра си да се моли за нея, не стичила и я прегърнала, плачейки и хлипайки. Тогава пред двете се появила феята. Виждам, че си научила урока си. Ще си взема обратно проклятието и сега, когато проговориш от теб, ще се чува най-прекрасният глас. Феята размахала пръчицата си или не била обгърната от магия точно като сестра си. Много ти благодаря. Толкова съм ти признателна за тази дърба. Феята се усмихнала, размахала вълшебната си пръчица и изчезнала. Много бих искал да се оженя за теб, Фиона, защото се влюбих в твоето добро и великодушно сърце. Колкото до да се страти, по-малкият ми брат с радост ще я вземе за съпруга и ще се грижи да е много щастлива. Фиона била на седмото небе от предложението на принца и веднага решила да се омъжи. Вдигнали голяма сватба и двете сестри се омъжили. Били поканени хора от цялото кралство, но не и майка и. Миналата година и кралството ликувало от раждането на красива малка принцеса. Фиона взела на ръце малкото момиченце. Когато той изплакало за първи път, по буската му се търкулнала сълза и се превърнала в блестящ диамант. Добротата отново победи!